«Певно, — говорю боярине, — у цих хатах живуть володиславові люди. Тут і Світозару переховують. І ми...» Та не встиг закінчити, бо просвистіла друга стріла. Дмитрій облишив лаятися, переконався, що не дарма сюди проїхали. «Та скільки ж сидіти тут за повідкою?» Твердо хліб сіпнув за руку Дмитрія і показав на хату. З димаря виринула голова і знову сховалася. Дмитрій взяв у дружинника лук і поклав на нього стрілу, але з димаря довго ніхто не виглядав. Тільки згодом поволі з'явилася шапка, а за нею й обличчя. Отчайдушний Володиславів-служник вилазив усе більше і більше, спостерігав за повіткою, та не міг нікого примітити, бо всі поховалися. Дмитрієві вдалося обдурити його. Ставши на коліно закутку, Дмитрій довго цілився і пустив стрілу у незнайомого. Стріла вп'ялася в голову, і той відразу посунувся в димар, а його лук покотився по стрісі. Дмитрій наказав бігти до хати і розбивати двері. Дружинники вхопили товсту дубову колоду і розгойдуючи почали бити в двері. За п'ятим ударом Двері розлетілися, і дружинники вбігли в сіни. Але ні в сінях, ні в хаті не було нікого. Злочинці сховалися на горищі. Скільки не гукав Дмитрій, ніхто не відзивався. Не страшив, що підпалить хату. Відповіді не почув. Залишивши дружинників у хаті, Дмитрій з хлібом ще раз оглянув першу хату, повідку, подвір'я, ніде нікого. «Спалити хату? то й вони згорять. Тоді нічого, не довідаємось», – міркував голос Твердохліб. «Та нам треба їх живцем забрати». І згодився полізти на горище. Тільки попросив у Дмитрія шолом і кольчуго. Поки Твердохліб переодягався, з сусідньої хати принесли драбину, і він поліз на горище. Поперед себе тримав щит. Як тільки піднявся в рівень з горищем, общит дзенькнула стріла. Твердохліб був у гішому становищі, ніж супротивники. Вони проти світла бачили твердохліба, а самі ховалися в темних кутках. Йому ж довелося рухатися навмання, та він сміливо поліз далі. Горкі ти вигуки долітали з горища. До голосу твердохліба долучилися інші. Дмитрій послав на горище ще двох дружинників. За хвилину в просвіті з'явилася постать. Дмитрій придивлявся. Це був незнайомий у пошматованій одежі. Відступаючи, він доліз до краю горища. Твердохліб штурхнув його вниз. Дмитрій кинувся на нього, але дістав такого стусана в груди, що поточився і впав. Бородань, відштовхнувши від себе дружинників, вискочив і був би втік. Та Людомир, що стояв за порогом, ударив його плашмам мечем по ногах, і він упав. Незабаром спіймали й другого. Із зв'язаними руками спустили його по драбині в сіни. З його розбитої голови руки текла кров. Боярине. гукну твердо хліб. «Та це ж Теодосій! Його нам і треба!» У зв'язаного Теодосія заюшилося кров'ю обличчя. Кров текла по бороді, волосся злиплося, і тільки блищали чорні насмішкуваті очі. Теодосію, шарпнув його за груди твердохліб, де сховались світозару? Теодосій мовчав. Кажи, ото мечем зніму голову. вигукнув твердохліб. Теодосій відвернувся, немов не до нього, говорячи. І сплюнув на землю. Розлютлений Дмитрій вихопив спіху в меч і розмахнувся. Полонений вишкірив зуби, знову сплюнув кров і зареготав. «Рубай, боярине, це легко, я ж зв'язаний. Тільки тоді ні тулуб, ні голова не скажуть тобі, де твоя лада. Може, зачекаєш, чи ти квапишся? А мені нікуди поспішати». На той світ до діда встигну, а там у раю, як глаголив ігумен, ні печалі, ні воздихання. Дмитрій поволі опустив меч до землі, спантеличений надиво спокійною поведінкою цього обірваного зухвальця. А теодосі пробував розвести зв'язані руки, рухав плечима, глузуючи примовляв «Добре зв'язали, як вівцю до ножа». Він стояв, відставивши назад ліву ногу. Якби не зв'язані за спиною руки, можна було б подумати, що він вийшов помірятися з силою, з сміливцями. Високий, жиловий, ставний собою, він був тільки худий, з запалими щеками. Витираючи об плече обличчя, Теодосі розмазав кров по щеках. Чорна борода злиплася від струмочків крові. Твердохліб плюнув у бік. Фу, ну і розмалював ти себе, як чорт з полота!» Розпатлений Теодосій підморгнув твердохлібові. «А у твого боярина рука тверда!» «Тьфу, як стукнув стрілою по голові, то так в очах заіскрилося, мов би я в монастирі на Великдень у церкву зайшов!» У гурті дружинників засміялися. «Дмитрій одійшов від Теодосія». І звелів злити на руки, забруднив їх, коли повзли до хати. Молодий дружинник спритно схопив дерев'яне цебро і почав обережно зливати. Теодосій тут не розгубився. Добре надумав, боярине. З немитими руками не підпущу до себе. Помий, помий. Глянь на мої. Він повернувся до Димитрія спиною. І показав скручені мотузом натруджені руки з зашкороблою від спеки й холоду шкірою. Дмитрій ніби не чув цього кепкування. Витер поданим дружинником полотном руки, підійшов мовчки до Теодосія, прислухаючись до гомону дружинників.